Filcevile din Chioggia Adaptare radiofonică după comedia lui Carlo Goldoni Traducere de Florian Potra Interpretează colectivul artistic al Teatrului Național Craiova Cam la 5 leghe depărtare de țărmul de răsărit al Italiei, în dreptul minunatei Veneții, scaldată de apele albastre ale Adriaticei, se află o insulă, nu prea mare, brăzdată de canale multe și dese. Cu mulți ani în urmă, se afla pe această insulă un pitoresc orășel de pescari numit Chioggia, ai cărui locuitori se ocupau mai ales cu pescuitul și negoțul. În timp ce bărbații plecau la pescuit, colindând cu tartanele zile în șir apele din jurul insulei, femeile și fetele lor, rămase acasă, în așteptarea soților sau a logotnicilor, se adunau să-și treacă timpul brodând, spuneau ele. Dar cât era ziulica de mare, o clipă nu ne plăcea gura și liniștea orășelului era adesea tulburată de glicevi. Iată-le în fața casilor, pe Pascua, soția lui Jupân, Tony, și pe Lucieta, sora lui. Ele flecăresc cu vecinile lor, Libera, soția lui Jupân, Fortunato, și surorile ei, Orseta și Checa. Ce ziceți fetelor de vremea asta? Ce vânt-o asta? Nu știu tu. Spune-mi ce vânt-o asta? Nu simți ce bucătură de siroco? O fi bun pentru că o De bună seama. Dacă ne vin bărbații, au vântul din spate Azi, mâine, sunt aici Oho, atunci să-i dăm zor cu lucrul Vreau să-i prăvesc dantela asta până nu sosesc Zic, ca că cât mai de lucrat? Om, oh, îmi lipsești un cot E, lucrez cam puțin, fata mea? E, de când se dantela asta în igliță? Oho, de o săptămână E, de o săptămână E, dai zor dacă-ți trebuie fustă? Tu, ca ce fustă-ți faci? O fustă nouă de mătate, <laughs> Da, îți faci zestre? <laughs> cum adică? O, oh, ce proastă! Nu știi că o fată când e mare și face zestre? Și când oare gata, e semn ca ei vor să <laughs> o oh, Ce e, fetiță? Vrei să mă E eh, Vreau, dar așteaptă să-mi vină bărbatul meu ce <laughs> Pasqua, cum natul meu fortunat-o nu dus la pescuit împreună cu jupântoni? Bata! Nu știi că e într-o tartană cu jupânul meu și cu bepe, frate-su? E și titanane cu ei? Bineînțeles dar ce vrei să spui? ce tu cu titanane? Eu? Nimic. Nu știi că de doi ani sunt în vorbă cu el? Și că de-ndată ce coboră pe uscat mi-a făgăduit să-mi dea inelul de A da. Afurisită, mai pe toti vrea numai pentru ea. Lasă, Lucieta, nu-ți face gânduri. Înainte să se mărite checa, soră mea, trebuie să mă mărit eu. E. Eu trebuie să mă mărit întâi. Când o venit pe frate tu, o să mă ia de nevastă. Și dacă o vrea, titananei, să te poți mărita și tu. Uh. Pentru soară mea mai e Nu, no, știu că tu, surioară, n-ai vrea să mă vezi măritată în veci. Dacă-ți gura, vezi de lucrul tău. Dar ar trăi mănuca. Checa și că strântesc cu gherghef funca. Da, da, vreau să mă mărit. Chiar dacă ar fi să dau peste un neisprăvit din aia care adună raci. Hei bună ziua. Bună, Lucita! Domnule, mai mult dar noi ce suntem? Dacă ați avut răbdare, v-aș fi dat ziua și voi. Oh, nici tofoloni de lepa, da? Ce ai, mocosule? Ți-ai terminat treburile? Am lucrat până acum. Am fost cu barca pe chei să încarc mărar, l-am dus la Brondolo, la poștalionul de Ferrara. Și așa mi-am terminat ziua. Domnule, Dobleacu... oh, Nu Dobleacu... ne cumper nimic! Cum să nu porucești? Hei, domnule, cu! Poruciți, jupene! Iar arată ce ai. Imediat, priviți. Acum au ieșit din cuptor. Vrei, Lucieta? Va bine că nu. dă mi rog. Vrei și duna ta, tu Drace, mă nebunești după toblea copt. Dă-mi o păcată. Nu mănânci, Lucieta? Frige, aștept să se răcească. Hei, canochia, iată-mă, dă și mie o bucățică. Să plătesc eu. Nu, domnule, nu vreau. De ce? Pentru că nu m înjosesc Dar ce lucieta s-a înjosit? Da, da, lucieta se înjosește. Ea și îngăduia orice. Ce domnișoară? Nu cumva te-ai că ți-am luat -o înainte. Eu, domnișoară, nu iau nimic de la nimeni. Adică eu iau ura, oh. domnișară. Ai luat și răcușar de la baiatul unchiului los. Eu un min ce luat? Laso moarte. Lasă o moarte, lasă moarte. Las moarte. Mai dorește careva ceva? Nu, nu, nu. Du-te și călătorie bună. Dobleaco. Ține minte, domnișoara, Checa? mi ai spus că nu te înjoșe. Pleacă! Nu te ascult Păi da, firar să fie Și venisem cu gânduri bune Ce gânduri? pânul meu vrea să mă tracă pe o barcă de călători oh. Și cum îmi vine rândul Vreau să mă însor și eu Zău? Dar dumneata ai spus că nu te înjosești Oh, am spus de dovleac N-am spus de dumneata Hei, hei, cu voi vorbești. Ce toți șușotiți acolo? Hei, mă uit cum lucrează Ia du-te de acolo, spun, hai, hai, hai Bine, bine, plec, plec, plec A furisit-o Haide soro dragă dacă el ar vrea de știi ce băiat bunie? nu-i ai dau. ce-ți-am ce spus cum nea asta se scoală din de dimineață? De știi ce ciudă mie? Uh, vreau să bag în draci! Uite ce frumos de băiat să-mi trăiești, băieșorule! Mă, tu ce faci, fa? tre' te prăpădești cu lucrurile! Nu mă prăpădești, fiule, nu vezi ce ochiuri groase, dar te telă de 10 parale. Și dumneata, Lucieta? Oh, a mea e de frizi! Oh, ce frumoasă e! <sus> Îți place? Curățica treabă! Oh. Și ce de ce <sus> te drăguțe! Vino aici! Așa te pe! Nu, nu, stau mai bine aici. Ei, ce zici? Lasă-i să facă ce vor, nu te amesteca. Dacă stau lângă tine, Lucieta, te super. Oh, nebunule! <sus> ce zici? Mă dușe Pascua! Vrei tabac? Din la bun! Dină la de malamoco? Dă-mi o priză! Are și dumneata, Luțieta. dă o aia de ciudă. O, oh, dacă a flătit Nane, e vai de ea. Ti ce ocioță omană, Luțieta. Aș, nu scai -ă checă De De checa, da, de unde? Uite te la ea ce frumoasă e. Scânf. Să știi că vorbesc de mine. Nu-ți -mi de frică. I se spune brânzucă! brânzu ca, i se spune! <laughs> Hei, voi decolo, nu surda. Vreți să-i spărăvit odată? Brânză, fraspătă, brânză! Oh, la, ce asta? Nu te-am lasă le pace. face! Ia-te uită la el, domnul tofalo Poponete! Ce e aia, Poponete? Domnule, crezi că nu știm că ți se spune Tofa Poponete? Ia-te uită la ele, frumoasă purtare! Haide-te, de Lucie, lucieta gură spartă! Ce e aia, gură spartă? Mai bine, uite-te la dumneata, domnișoara, orseta, gălușca! Nu-mi poate ca surorile, ca n-ai fiecare... E cu cumnată! Ia mai taca doamnă, pascua, broboară! Da, că mi doamnă, libera, la pe sângele de pepene verde, ce femeie! ola ola ăla, potulici, a sosit tatana jupânului Toni! A sosit meu! A sosit lor, care cum cumva să aple ceva cum natul vodul. Stăceţi, stăceţi să n venit nici bepe. Mm. Mm. Lucieta, aici-s eu, nu te neliniști. Coară-te. Piei. Cine eu pe sânge de țipar negru. Du-te și te joacă cu spârleasa. Du-te de joacă țin Pe valurile Diani. mă duc, mă duc chiar acum la Chechina. Şterge-o La tur, la lua zgaiba. Pe mine, să mă ia zgaiba, eu spârcăciune? Da, la -a -a. Du-te la barca ta. Ola, ola, ajut pân, Vicenzo. Du-te și trage pânzele tofolo. Ai dreptate, e mai bine să nu-mi dau drumul. Unde-s cu tartana? Canalul e fără apă, așa că nu pot veni până acolo. Ori legal la Vigo, cu voia eu mă duc să văd dacă au ceva pește și dacă au, vreau să-l cumpăr și să-l vând la Ponte Lungo. O, e, să nu le spui nimic. Nici o grijă, domnișoare. Te în Vicență, o să vezi să nu te pui pe znoave. Nici o grijă. Să nu te apuci să vorbești. Nici o frică, nici o frică. Ha, da, da. Haide-ți, hai să nu ne găsească bărbații certate. Eu repede mă aprind și repede mă trece. Checa, mai ești supărată pe mine? Nu știi decât să iei lumea peste picior. Hey, hey. uh. Lasă-o baltă! Suntem prietene? Am spus eu că nu! dă o sărutare, Luciesta! Cine Și <h Fraînă> <hînă -i> si tu, Checa? Nu, cam stric pofta de mâncare. Hai nebun! Lasă-mă că ești cu două fete ca cepele! mă cunoști prea puțin? Hai și dăm o sărutare! Poftim și să nu mai râzi de mine Hai, Lucieta, ia scaunul și intră în casă, că pe urmă mergem la tartană. Hai, fetelor, hai să le ieșim și noi înainte. Hai, Checa, hai, orseta, hai. hai, hai, hai, hai. Da aștept să-l văd pe dragul meu, Pepe. <laughs> hai, hai, Bună hai, ziua, tăi. Checa. Bună ziua, Lucieta. Și să mă iubești de-acum înainte? <laughs> Nici o grijă. <laughs> Cu tartana plină de pește, jupân fortunato, bepe, titanane și alți pescari se întorc la casele lor. S -s scat. E, bun venit, Jupan Toni. Sluga numitale Jupan Vicenzo. Cum a fost? E, nu se poate spune că e rău. Da, ce aveți pe tartană? Avem câte un pic din toate. Îmi dai și mie patru coșuri de slăboagă? Cum să nu? Și palamida, Și? Chefale ai? Pe valurile Am niște chefal mari cât limba de vită să am iertare. Și barbun? Avem. Să avem marcât fundul unui butoi. Da, pot să văd și eu peștele ăsta. Du-te pe tartană, ia acolo jupân Fortunato să-ți-l înainte să-l împartă. Mă duc să văd, poate că ne înțelegem. Dașește da. Da. cu băgare de seamă. Oie, înținde ți mâna Vicenzo. E, ce oameni, cum să cade sunt pescarii. Bine ar fi să pot vinde tot peștele pe vort. L-aș vinde, Bucuros. Că de încăpem pe mâna negustorilor, oh, ăștia nu dau nimic. Ăștia vor totul numai pentru ei. Noi ăștia, alți, săracii de noi, ne primejduim viața pe mare și domnii negustori cu bonetă de catifea se îmbogățesc prin truda noastră. Ue, frate frate Toni, ce cei Bebe? Ce dacă ai? nu te superi, aș vrea să trimit barbuni ăștia, domnului Cancelar. Da, de ce ai fi vrut să-i trimiți, a? Păi nu știi că-mi e mea? Așa? E, atunci trimite-i. trimiți. Oi, sunt aici? Vino încoace. Du buni ăștia, ilustrisimului, spune-i că-i trimite-o în dar. Am înțeles, jupă. jupâne. Nu Nevastă! Vrățioare! Nu-i, prieta! Cum îți merge Mie e bine și fie. Bine, și dumitale cum nată, bine? Bine, fiule. Ați afăt călătorie frumoasă? Ce tot vorbești de călătorie? Acum că suntem pe uscat, nu ne mai gândim la ce a fost pe mare. Când prindem pește, călătoria e frumoasă. Când scăpăm feri, uităm că ne-am primejduit viața Ne-am întors în de pește și suntem veseli, suntem bucuroși cu toții La <laughs> asta, asta, bine că e așa Ai fost în port? De bună seamă, am fost la Sirigalia o, Nu mi-a adus nimic? Ba da, ți-am adus două perechi de ciorav <laughs> și o bază Dragiul meu, frățior, iubește, meu? Și mie mi a adus ceva? Și ție ți am adus, puișorule, să-ți faci o fustă și o rochie De ce pe? Hai să vezi ei, nu, spune acum! Mai, târziu. Iată, mai târziu! Și tu nu mi-ai adus nimic? Iată, uită la ea. Ce-ai fi vrut să-ți aduc ție? Eu mi-am cumpărat inel pentru logotnică. E frumos? De bună seamă! Ce crezi? Witel. l Vai, ce frumos e! Un inel ca asta pentru aia? De ce îi spui aia? de știi ce ne-a spus? Întreabă pe gunata. Zrânțăroasa aia de orseta și cotofana alaltă de checa, mai că nu ne-au sușiat. U, și ce au putut spune? Parcă mătușa libera puțin aia a vorbit, nici că se putea să ne facă mai alghe de puș decât ne-a făcut Fii, ea. Știi, ce brață, Ce s-a întâmplat? Nimic. <gâng> Nimic. Limbe ascuțite, limbe de cu cleștele. Eram în fața case și lucram la dantelele noastre. Așa. Și mai, mai să ne apuce Damblau. Dacă știi, din pricina tâlharului de tofolul poponete. E geloasă pentru frumușelul ăla. Ce spui? A vorbit orseta cu tofolo poponete? Cu voia dumneavoastră! E, haide, frate, nu veni acum să-l întărâzi pe băiat sau să mai ieși de vreo pricire? Nu, de ce-a spus! Stați Luceta, că intrăm și noi la... Apă. Cu cine a vorbit poponete? Cu toate! Și cu orseta? Mi se pare că da! Pe sângele de ani! O terminați odată, că n-am chef să iasă vorbe! Nu, nu mai vreau nimic de la ea. Și poponete pe falca balenii o să mi-o plătea haideți! Hai acas! Ei, dar Titana unde Pe Pe Mă duc să dau cel puțin bună ziua. Haideți, acasă, vă spun! Da, ce-i graba asta? Puteai să nu vii, sunt drusi, verzi uscate. Vezi cum, nată? ți am spus eu să nu vorbim? Da, cine a început să trăcănească? și ce am spus? Parcă eu am spus ceva? Destul ca să-i trag o palmorseti dacă ar fi de față. Nu, nu mai vreau nimic de la aia. Vând din el! Dă-mi mi dă-mi! Dracul să te ia! Ce dobituc. Așa -ți trebuie! ti cu cu o mai rău! Acasă! Imediat acasă! Ia te uite ce poruncă! acest eu slușnic tale? Da, da, n-aveți nicio grijă, cu voi nu mai rămân. Ce? Cum? au venit o veni și spun, armă e imediat de nevastor pe trupul de ani. Mai bine mă bață! Oh, de... Prea-ți dai și dumneata drumul. Uite ce, până acum m-am jucat pe urmă de flezneze! Oh. Măi, măi, ce și cu bărbații ăștia, niște prăpădici. Moi, măi, măi ce-ți ce, cu muierile astea, să le strivești ca pe niște când ieși la pescuit. Ce dracu' a fost zarba asta, jupând Vicență? A, nimic, frate, nu știi, mă, tu și-a pas cu e o femeie care țipă toată în Și la cine țipa? La bărba Lucieta. Lucieta a fost și ea? Cred că da. Cred că a fost și mm, Firar al naibii, eram aici sub și rânduiam peștele. N-am putut să cobor o clipă. Drăguțul <gângătă> de titanane, dar ce ți frică că n-ai să-ți vezi locornica? Dacă ai ști, mor de dorul ei. Vincencio! și <gântă -s> pune Fortunato! <gântă> Suga! <gântă -s> Am aici o peu de pește, 4 coșe de baburi, 6 șase, șase de slavoace, două coșe de, de, de pămidă și un coș de baogi. Ce anume? Un coș de baogi. Nu te înțeleg. Nu-nțelegi? Patru coșuri de pămidă, două coșuri de, de babun și șase, șase de zăvoace și un coș de baogi. Vorbește asta într-un fel? Limit pește aca și puma vii o să au băui. până când vrei banii, poți să vii și o să fie bine. O, o prietă de tac. Cum? Tac, tac, tac. Am înțeles. Tabac. Da. Cu plăcere. <laughs> Eu mi-am scat cu ea mare și pe tata nu se găsește tac. Am găsit-o ea că la Sinagaia, dar nu-i ca, nu că la Afrogea. Bacă ar fi un, un tac din o de pum de pucoși, nu? Fie-ți și jupâne, Fortunato, nu înțeleg o iotă din tot ce ai spui. asta e da. bine, nu înțelegi, eu nu vorbesc ca Afrogea, eu vorbesc ca la Chiugea, Met. fiindcă așa vorbesc eu, nu? La bună vedere, jupune! La bună vedere, titanare. Jupâne, te salut, băieți. Hai să mergem, veniți cu peștele! Dragă de jup în Fortunato vorbește de parcă ar mestica găluște. Hornim jup în Fortunato. Aptă! Ce vrei să așteptăm? Aptă! Aptă, aptă da! Ce mai e de așteptat? M-am de scos pește pe ucat și făi Aptă! Aptă! De, de ce mângâi, ce cum mai asta? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Liniștește-te jup în Fortunato! Uite, a venit nevasta! Cu soră s orseta și cu soră s-a meu, ce s-a întâmplat de n-ai venit acasă? O, mata a dat orseta? Cum a dat eca, eca, eca, eca Sănăoase, sănăoase Sănătoase, sănătoase, dar tu ești sănătos? Sănăos, sănăos Cu plecăciune cum n-aste Bună zi a cum Și domnia tatu ta n De ce nu te mai aproape? Ție frică? E frică să n-audă Lucieta Ce face, Lucieta, e sănătoasă? Oh, cum să nu fie sănătoasă, drăguța de ea? A, da, ce s-a întâmplat? Nu mai sunteți prietene? Oha. Și încă cum. Ne iubește așa de tare. fete, fetelor, tăceți Am făcutu-i să nu deschidem gura și nu vreau să se spună că așa și pe dincolo, că am venit aici să flecări. Am auzit făină de pompuit ce. Și o facem da, o facem o Mai- A adus pâine de porum turces, da, da, drăguțule. Da, bine ai făcut, că pe aici e foarte da, spungă. am auzit da, vrei, vrei să mi spui? o oameni să voi la săi. Drăguțule, nu terminia. Vrei să mi spui ce a fost cu Lucieta? Nimica? Nimica, hai, haide! nimic. Mai bine așa, nimica. Hai, sac sacul, făină și pește pe ocagă. Dați un o încolo! Dragile mele, dacă a fost ceva, spuneți, nu vreau să fiți dușmanțe. Știu că voi sunteți cum se cade și mai știu că și Lucieta e ca un margarita. Draguțile! caritate Ce te ce aveți de spus împotriva ei Întreabă-l pe poponete! Ă� cine este? poponete? ai desfete fetelor, ce dracu aveți de nu puteți să-ți din gură! Cine-i poponetele sta?! Nu-l cunoști pe o poponete? Într-un trasul ăla! Nu-l cunoști! ABSPLS-a cu pâinea! Mm, Firar al naibici are asta cu lucieta! Dator cuale! Vrea să-mi să lucreze cu iglitele?! Îi plătește dovleac copt Din pricina ei, pungașul se rățuia la noi! Asta-i bună! Ah, de cum ne-a scarmat! Băi, nu a spus nu mai și numai din pricina margaritarului Mm, unde e? Pe unde stă? Pe unde umblă? Unde l-aș putea găsi? Pe cu casa, pe calea coroanei, suporti ce dă spre canal. Stă într-o casă cu jupând părămidă. Lundrea și-o ține pe canalul palatului, lângă pescăria lui Checo l mm, Lăsați pe mine, de-l găsesc, îl fac felii ca pe un cortan. Dacă vrei să dai de el, îl găsești la Lucieta. La Lucieta? Da, la logotnica dumitale. Mm, nu, nu mai e mea! Vreau solas, o las, vreau să o părăsesc Și pe târharul ăla de poponete, pe de nebroască testoasă, îl jupoi! <rătăță> acasă, acasă, acasă! Hai, Brotocelule, nu te supăra! Acasă, ce-ați venit să frecăiți? Ce-ați venit să vorbiți? A, în pat cu voi gaici-o, vomu! Hai, hai, hai, Brotocelule, <grijinilor> Ia, te uită ci bărbatul meu ne amenință! Din pricina voastră, flușturiaticelor, intru totdeauna la apă! Ce draculi cu voi! Ce fel de gura aveți! Ați vegăduit să nu vorbiți! Și poftim, ați venit aici să vă umble gura! Ați venit să faceți și să gregeți! Dracu să vă fie de pufeze pe Că mi-a scos mire de cap. Nu știu ce să mai facă, bă, bă, azi ai auzit? O, e, nu cumva e frica? N-ie deloc. Dacă Luceta și-o pierde logodnicul, logo, paguba Eu și asa al meu, iar eu o să știu să-mi-l găsesc. O, câte nevoie! O, câte chinuri! Nici cam mi pasă! Nici cotul nu mă doare! Oh. În speranța că îl va îndupleca pe Jupin Fortunato Să-i dea pe cumnată sa Checa de nevastă Tofolo Poponete dă târcoale în jurul casi acestuia Dar nu îndrăznește să intre Să știi că am făcut rău Rău am făcut Nu trebuia să mă leg de Lucieta. Ea E logodită de ea, nu trebuia să mă leg Checa Checa, e încă fetişcană. Nu peste mult timp o să treacă și ea în rândul celor de maritat și o să ne drăgostim amândoi. S-a supărat. Are toate să se supere, semn că mă iubește. Ah, dacă aș putea să o văd, să-i vorbesc cu o leacă. A susit jupând fortunato. Cred că i-aș putea o cere de pe acum. Porta închisă. Ori și acasă, ori nu ori fi acasă. Ia te uită deșteptul cu pricina. Dacă aș putea să-i scot o că să vă... domnule poponete! Ce poponete? Ia te uiți, după -a, ce -a de seama că am să-ți trag niște palme să nu le poți duce. Dar ce am făcut? Ce faci aici? Fac ce vreau, asta. Dar eu îți spun că nu vreau să stai nu aici. Nu mai spun. Eu ce spun? Nu vreau să mă și gata, uite-te! Arăte că-ţi mut fărcile! Pe sângele aia, tine! Dă-i mine, tâlharule! nu vreau să mă gata, nu vreau să mă Ah, dacă nu pleci de jupoi! Nu te-a apropiat că-ţi sparg capul când... Aruncă dacă-ţi dă mâna! Da? Nu, mă i de-o la! Aaa, ajutor! A mine! Aşteaptă tu, tâlharule, o să-mi o plătesc! L-ai lovit pe fratelor, Toni! Eu nu fac nimălui nimic, nu fac nimic! De deci ce au venit să mă bruți tu lui iasă? Lasă jos fi fiedrele! Lasă cuțitul! de că te tai bucătul! Oh, Taci-o pâne! Taci, frățioare, oprește-te! Nu vezi, dat cu piatra mine! A, oh, dat cu piatra! Așteaptă tută-l harule! Sângele Dianii, nu vă apropiați că vă sparg capetele cu... Trebuie să fuge! ține l-am prins! Oh, Așa! Aici, o o Ah, caie o pe care, caie pe care, caie pe care! Oh! O întâi, silor! opriți-vă! Din pricină voastră. voastră! Ba voastră! Ba voastră! să vă în pragu, Pe cine? Pe punga așa de poponete! Într-adevăr? Lasă-mă! Hai, hai, hai! Frate. Hai, Hai, frate. Pune, hai, frate. Frate. hai, hai! Hai, Hai, Hai, Hai, Spune-și tu dar ce mi-au făcut? du de, dracului! Du-te, ste De ce mă împigi așa? Ia pe jupâne, ia pe jupâne! Dacă nu pești de aici, să știi că eu îți, îți pun mâna în gât și, <laughs> și, și, și scot fie pe nas. <laughs> te cinstesc pentru că ești om bătrân și cumnat cu Chechina, dar când are ăștia ucigașii or să ne-o plătească pe sângele Dianii, îi dau în judecată, îi dau în judecată! Și fără a mai sta pe gânduri, Tofolo se înfățișează judecătorului Izidoro, cerând să-i se facă dreptate. Ilustrisime, domn cancelar... Ilustrisi-me, domn cancelar! ilustrisi domn cancelar! nu sunt o cancelarul, sunt numai locțitorul. lui. ilustrisi domn locțiitor. Ce dorești? ilustrisi domn locțiitor. Vă aduc la cunoștință, ilustrisime, că un tălhar m-a înjurat și m-a amenințat și chiar vrea să mă bată. Și pe urmă a venit un alt netretnic ilustrisime. La naiba nu-mi tot spune ilustrisime. Ba, nu vă rog să mă ascultați. Și, și, după cum spuneam eu, eu nu fac nimănui nimic ilustrisime. Și ei ziceau că vor să mă omoare. Hai bine, treci acolo, așteaptă puțin. Da, ilustrisime. Ce meserie ai? Sunt și ilustrisime. Numele de botez? Tofolo. Cel de familie? Zavata, adică ciubotă. <laughs> da, tu nu ești gata, ești ciubotă. Ciubotă, ilustrisime. De unde ești? Sunt Chiorgioț, din Chiorgia. Ai, ai tata? Tata a murit pe mare. Cum îl chema? savata prin de cuci Și tu n-ai nicio poreclă? Eu nu, domnule. Ei Nu se poate să n-ai și tu o poreclă. <laughs> Ce poreclă vreți să am, domnule? Ia spune, drăguțele, n-ai mai fost o dată pe aici la cancelarie? Da, domnule. O dată pentru niște cercetări. Na, mi se pare, dacă nu mă înșel, ai fost citat sub numele de Tofolo Poponetei. Eu sunt ciubotă, ilustrisime. Cine mi-a spus așa, e o stârpitură, ilustrisime. Cusă-ți dau ilustrisime peste cap. Vă rog să mă iertați. Cine s ce care te-au amenințat? Ola jupând tonicoșarca, be pe și titana ne josul. Era un armați? Va bine că nu, era un armați. Jupânt, Tony avea un cuțit de pescare, Bepe avea un săbiuit în acela de înjunghiat taure și Titanane, Doamne Sfinte! Titanane avea un iat a acela care se ține sub cârma tartanelor. Și te-au lovit? Te-au rănit? Ba, Ilustrisme, m-au băgat în sperieți! De ce te-au De ce voiau să te bată? Așa, degeaba. Ați ce-au ați bierat unul la altul. Eu n-am spus nimic, Ilustrisme. Si? Ai o Te-ai apărat? Cum s-ai spravit până la urmă? Să vedeți, eu eram acolo. Așa, fraților zic, ola, omărâții, mă, zic și gata. Și cum s-a terminat? Au venit niște oameni cum să cade și mi-au scăpat viața. Cine au fost oamenii ăștia? Jupând, fortunat, o călcâi, nevastă, saliva, gogoașe, cumnată s sa orseta și, și o altă cumnată, ilustrisime. Checa. Brânzuca. Da, da, da, recunosc pe toate. Checa de pildă e o bucățică foarte frumoasă. Checa, ilustris, <laughs> e foarte... Da, am mai fost și alții de față? Mai era mătușa pas cu abroboadă și Lucie gură spartă. O, și pastele le știu. Mai ai ceva de adăugat? Eu nu, domnule. Ai de cerut ceva din partea justiției? Ce anume? Cer să fie osândiți într-un fel? Da, Ilustrisime. Cum? Să fie băgați în pușcărie, Ilustrisime. Și tu la spânzurătoare, măgarule. Eu, domnule, de ce? Hai pe anglicarule, șterge-o, ajungi, am priceput tot. Ilustrisime. Nu cumva vor să vină să mă părăscă pentru că am aruncat cu pietre. Ola, să poftească dacă le dăm mâna. Eu sunt primul care a venit și cel din cu legea zbântâna. Lustrisime, du-te și cheamă-n Da, Da, lustrisime, veți fi servit, doamnă. Ilustriți-me, doamn. nu mă uitați! Bună ziua, poponete! Zavata, lustrisime! Ce votă! <laughs> m ai îndrăgit domnul Ocțito. Da, da, am văzut, am văzut. Dar pentru dumneavoastră, martorinșteam? Da, domnule Porterel. Și chiar vrei să fie chemat? De buloșeamă, domnule Portărel. Ascultă aici, îmi dai ceva de băut. Și cum să nu, domnule ha vreau <laughs> domnule Poponete, la revedere, la revedere! La revedere, la revedere, la revedere! Să vă ia dracu, domnule, porcă! Cearta lui Tofolo cu Titanane a dezlănțuit iarăși furtuna gâlcevilor în Chiocia. Frumoasă treabă mea au făcut gaițele alea. Să se apuce să-i spună lui Titanane că am stat de vorbă cu poponete. Dar tu bine ai făcut să-i spui lui frate tot ce ai spus? Da, dumneata cu goană n-ai spus nimic? V-am vorbit și rău am făcut. Ai văzut? Diavolul! Am jurat să nu deschid gura. Așa-i cumnată! așa e, ce să-i faci? Noi femeile crăpăm dacă nu deschidem pliscul. N-am vrut să vorbesc și nu m-am putut ține. Îmi vorba pe limbă, dădeam s și m năbușa. Cu o taci, cu cealaltă vorbește. Aia am astupat urechea lui și am căscat pe ali vorbește și am vorbit cât m-au ținut balamalele. Îmi pare rău că oamenii noștri s-au încăierat. Nu-i nimic, tofolul în mame să se întâmple nimic. Pe vrea să o lase pe orseta? Ei și, o să găsească alta. La Chiogea nu-i secetă de fete. Să știi că noi, din 40.000 de de suflete câte suntem, cred că or fi 30 de de femei. Și câte din ele mai sunt de măritat? Vezi tu, de-aia îmi pare rău că te lasă titanarii. O să fie greu să-ți găsești un altul. Dar ce am făcut lui Tita, Nu e făcut nimic. Dar l-au ațățat gurile alea sparte. Dacă m-ar iubi, nu le-ar da crezare. Nu știi că e gelos? De ce? Nici să vorbești nu-i voie? Nu-i voie să râzi? Nu-i voie să petreci? Bărbații stau au câte zece luni pe mare și noi. Trebuie să-l lâncezim aici, în tristețe, să trângem pe bleste mate astea de floricele. Da, și uite-l pe titanane. Oh! <coughs> oh, e întors pe dos, să știi că e pe dos. O să facă pe Bosun Flandul? Uh, dacă e așa, fac și eu pe Bosun da? Ți-a fost drag? Mie? Da. Și acum îi sare câile. Mie? Ia te uită. Ia te uită ce sucita uh! ești. Uh, mai bine crăp. Aș vrea să o pedepsesc, dar nu știu cum să fac. Uite-te la el un pic! Oh! Ce vrei? La el vrei să mă uit? Și-a sparge capul încăpățănată. Nici nu se uită la mine. Nici că-i pasă de mine. Sluga Dumitale Titanane. Sluga! Păi bună ziua. Nu cum mai vrea să fiu eu cea din tâi. Vă mână treaba de la spate. Suntem femei de soi, fiule. Da, da. Bine faceți că-i dați zor până nu veniți ca-i tineri. Că pe urmă nu o să mai puteți lucra. Sâmpără-te! <coughs> Au! Mătușe Pascua, îți place dovleacul copt? Ia te uite, dar de ce mă întrebi? Așa, mi s-a făcut poftă. Tu! Grozav, guturai, stăpână. Dovleacul mă face să scuip. Vezi să nu te neci stăpână. Să croape cine raul! Acum am spus-o, s-o și fac. Mătușe Pascua, îți vorbesc Dumitale că ești femeie. Dumitale, ți-am cerut-o pe cumnata Lucieta da, și Dumitaleți spun colas. Poftim nazul. De ce? De ce? De ne ce? Unde te duci? Unde vreau. Vino ai, titanane. Nu te uita la vorbele rele. Știu tot. Și mă mir de dumneata. Dar ea te iubește. Dacă m-ar nu mi-ar întoarce spatele. Sărăcuța de ea. S-o fi dus să plângă. Pentru cine să plângă? Pentru poponete. Nu așa, titanane. Nu așa ia ține mult la dumneata mm. Când te vede plecând pe mare, se întristează și se neliniște. Când e furtună, parcă scoase din minți. Mm. Se stinge de dorul dumitale. Se scoală noaptea din somn și iese pe balcon să vadă cum e timpul. Mm. E moartă după dumneata Și nu se uită la alt soi decât la ai Atunci, de ce nu-mi spune măcar o vorbă bună? Nu poate. E frică. S-a pierdut cu firea de pinele. N-am poate dreptate să mă plâng de ea? Să-ți povestesc cum s-a întâmplat. Nu, nu mă tușe. Vreau să-mi spună ea. Să mărturisească tot și să-mi ceară iertare. O să ierți? Cine știe? Poate că da. Unde s-a dus? Uite-o că vine! Poftim domnule, pan clicuțele, fândulițele și corbeluțele ce mi le-ai dat. Fai de mine! Îmi faci mie una ca asta! Nu-ai lăsați? Țineți lucrurile și face vrei cu ele! Dacă mai vorbești cu poponete, lomor! Pe tropia, nu mai lăsați încă mai vrei să-mi poruncești? Din pricina lui, te am lăsat! Uh! Mă mizi căți vine să crezi că Lucieta așa face de lucru! Cu osul ăla Sunt urâta, sunt săracă, sunt tot ce vrei Dar după un lontraș tot nu mă duc De ce s-a așezat lângă tine? De ce ai luat o cu? Ia te uite, mare lucru Eu când iubesc pe cineva vreau ca nimeni să n-aibă nimic de spus Așa vreau, așa vreau Pe valurile Dianei Lui titanane nimeni nu i-a poruncit să-și aleagă fata Și nimeni nu se o poată lua Uite de la el ce mofturi face eu sunt bărbat, pricep bărbat nu sunt un mucos nimic Plângi? Nu, de ciudă, de ciudă Îmi vine să-l jupoi cu mâinile mele e, Haide, haide, ce ezi mi-or căiala asta? Dragul să te ia Ai auzit? Vreți să spui că n-are dreptate? Dacă ai inimă de câine Vrei să vă jucați? O să mă scoateți mort din canal Disprăvește, scântitule A plecat se întoarce. Lasă-l să se ducă. Taci-nă, tângu. Mă dușe Am iubit-o. Și acum nu mai iubești? Ce să fac? Dacă nu mă vrea? Ce zici, Duceta? Lasă-mă-n pace, lasă-mă. Ține-ți cordeluțele, ține-ți panglicile, ține-ți fundele. Nu vreau nimic, nu vreau. Hai aici, ascultă. haide să nu-mi Hai, ești Tanane. Nici îmi ruptu capului E hai de lasă Nu vreau mm -hmm. Acum vă dau dracului pe amândoi Dumneavoastră da ești pas cu a nevasta lui Toni în Da, domnule, ce poftești? Și ia, ia e Lucienta în zona jupanului, Toni? Da, domnule, ce aveți cu ea? Ce-o fi vreun portarelui? Oruncă de la stăpânire să veniți imediat la cancelare A, pentru cercetări. De ce? de ce? Nu știu nimic altceva. Căutați să vă supuneți altfel, plătiți de ce ducați. Din plicile Eu nu vreau să mă duc. E că trebuie să ne ducem. Asta o fi casa jupanului Fortunato? Da, domnule, asta e. Atât mi ajunge văd că partea e deschisă, urcă la. Ai auzit, Tanane. Am auzit. M-o fi părât tilharul ăla de poponete. Trebuie să plec. Și bărbatul meu? Și frații mei? O, sărăcuțele de noi! Tute, te du te repede la chești și vezi, te poți preveni. Eu îl cau pe jupânficențul și pe meu, doctorul. Mă duc și la lustrisimul, la domnul Cavaler, săraca de mine, lucrurile mele, salvele mele. ca! Ai văzut? Din pricina ta. A mea? De ce din pricina mea? Pentru că n-ai minte, pentru că ești că. Nu ai ba să te amă tu, Mă duc să mă fac tâlhar, ca să te bucuri. Ia să stai de ce tâlhar? Păi dacă tot o să mă pedepsească pentru poponete ăla, măcar să omor. Ești nebun. Și tu, și tu ai să-mi o plătești. Eu? Cu ce-s eu? Păzește-te de mine, păzește-te de un des E, vine portărelul Vai de capul meu, repede să nu mă vadă că mă și hață. Câinele, ucigașul, spală putina, mă amenință Asta-i dragostea lui Poftim, bărbații, ce oameni Nu, nu m-a mai mărit ah, mai bine mormecată <laughs> Hai, de, nu te dragă, de, dragă de, și da, da, cum fortunat dar er stii cum merg treburile de, astea? Nu la canciare, n-ai mai fost niciodată, n-ai mai fost la canceare niciodată. Nu, n-ai mai fost la cancelare. Nu. Hei, ascultă, data viitoare nu o să mai spui așa. B și, și de ce să ieși și neastă mea? Cum de ce să ieși? Pentru cercetări. Și cu mata Oseta? Da, și eu. Și cu mata Eca? Păi, de ce nu merg un sora lor mării, De ce să-ți fie frică? Păi, dar pânc se tem, nu o să meargă. Păi, dacă nu vin, o să fie cu atât mai rău pentru ele. Eu mi-am făcut datoria. Însă duc la cunoștință că nu vrei să mergeți, ci pe urmă, întream bamba. Da, da, da, da, mai da, Nu mai da, Nu mai da, da, Poftim, da, muie, da, da, da, da, da, da, da, muie, să mergem! Și astăzi, mama! mata o Mama! eca? Mama! Să mergem! beste mate gâncește! hai! Hai! hai. E, e, la zi, e, Dar, cunoscând apucăturile judecătorului Isidoro Vicentio, se grăbește să ajungă la Cancelarie înaintea celorlalți împricinați pentru a-l câștiga pe judecător de partea sa. Bă, cum vedeți, lustrisime? Eu nimic toată Eu nu zic că e cine știe ce Dar a avut loc citarea martorilor A fost intentat procesul Judecata trebuie să aibă loc Credeți dumneavoastră că cel care a venit să părăască E complet nevinovat Când el a aruncat cu pietre. Cu atât mai bine În cursul judecății vom afla adevărul <hă>, Spuneți lustrisime Nu s-ar putea aranja lucrurile Îți spun Dacă părătorii ar vrea pace S-ar putea mai puțin cheltuielele de judecată Treacă de la dumneavoastră lustrisme, mă cunoașteți Eu stau chezaș O să spun, jubân Vicență, eu cred că s-ar putea aranja Pentru că până acum faptele nu se arată a fi cine știe ce da. Dar nu știu ce pot să spună martorii hm. De altfel nici nu aș vrea să judec eu procesul Pentru că hm. eu sunt numai locțitor și da. nu cancelar. Și trebuie să dau socoteală celui mai mare decât mine. Cancelarul este la Veneția. L-așteptăm să vină dintr-un moment într-alt. Eu vă stau bucuros, între ajutor tuturor. Dacă vă pot face un bine, îl voi face cu cea mai mare plăcere. Vorbiți ca un gentilom, pentru că sunteți un gentilom. Cât despre mine, eu știu ce am de făcut oh, oh, Pentru mine îți spun, nu vreau nimic. Un pește. Un pește frumos, mă Dacă e vorba numai de atât fie Am și eu micile mele slăbiciu. O, știu că domnul Locțitor are gust bun Domnului Locțitor respect. Ce să-i Muncim, trebuie să și petrecem puțin Domnului Locțitor îi plac danteluțele O, oh, ce frumoasă e da. ajunge, ajunge Uite, eu trebuie să trimit un curier de urgență Dumneata te rog, rămâi aici Dacă vin împricinații, spune-le că mă întorc pe dată Spune femeilor să vină la cercetare, să nu le fie teamă, Că sunt bun cu toată lumea, iar cu femeile sunt dulce ca marzipanul. Ăsta, da, gentil om, dar în casa mea nu-l-a să-și vâre nasul. A, cu femeile mele să nu stea la sfat. Domnilor, răsura cu perucă, nu le prea stă bine cu noi pescarii. A? Pe sângele Diani. Dar cine vine? Le rea frică. Se codeau. E și un bărbat cu ele. E jupând fortunat-o. E, e, e, poftiți, oameni buni. Poftiți, poftiți, nu-i nimeni. Poftiți, oameni buni. Poftiți. Așa, poftiți. Unde suntem? Unde suntem? Vai de capul meu N-am fost niciodată în locul ăsta Suga și-o pune sensul, suga Suga și fortunato. Tremură picioarele, tremură Dar mie, vai ce jung mi s-a pus în piept Unde este domnul Canciar? Domnul cancelar E la Veneția O să vă ce domnul locțiitor Ui, locțiitorul Oi, lustrisimul ăla ca un spirit. Ai auzit? <gântu -i> ne cercetează loc țitorul! ce bine cel puțin îl cunoaștem! Da, e om, cum se cade! Se aduce aminte că a cumpărat de la noi șase cost de dantelă de 30 de bani și ne-a plătit trei lire! O, de la voi? Ce faceți aici? Ce vrei să vă cercetezi pe toate deodată? Dar nu se poate! Vă rog, treceți dincolo, o să vă chem una câte una! Începeți cu noi. Nu, Începeți cu noi. noi no, no, nu, vreau să ne îndreptățesc pe nimeni. O să vă chem în ordine înscrisă la proces. În checa e prima. Rămâne checa! Voastră. voi ieșiți afară. E cea mai tinerică. Nu ajunge. Mai trebuie să ai și naroc. Hai să mergem, să merge, să ieșim afară. Să afară. Hai să merge, să merge, să merge. O, e, Titor, nu ne face să așteptăm trei ceasuri, că avem de lucru. Fiți pe pace, terminăm repede. Oi, aveți grijă de ea. Oh, și nu uitați că e o sărmană neștiutoare. Aici nu-i nici o de felul ăsta, doamnă, vă rog, poftiți afară. Ah, e atât de aprins că nu mă prea de că nu mă prea în el. Vino încoace copila me. stai jos A nu, domnule, stau bine și în picioare Te rog, nu vreau să te văd stând în picioare Cum porunciți? Cum te cheamă? Mă cheamă Checa Și numele de familie? Schiantian N-ai vreo poreclă? asta e bună o poreclă? Nu ți se spune brânzica? O, e, și dumneavoastră vreți să râdeți de mine? Ei, lasă, lasă, dacă ești frumoasă, fi și fată cu minte Hai, răspunde, știi de ce te-am chemat aici să te cercetezi? Da, domnule, pentru o gâlceavă Hai, povestește-mi cum s-a întâmplat Eu nu știu nimic, că eu n-am fost Te rog Mă duceam acasă cu soră mea Libera, cu sără mea Orseta și cu cumnatul meu Fortunato Acolo erau jupând tonii cu o șarcă, bepe, gură și Titanane în josul, care vreau să-l bată pe Tofolo Poponete și Tofolo Poponete arunca nii cu pietre. Dar de ce voiau să-l bată pe Tofolo? Pentru că Lucieta Tagură Spartă se are bine cu Titanane în josul și Tofolo Poponete i-a cumpărat ei dovleac copt. Bine, bine, am înțeles. Ajunge. Câți ani ai? Oh, vrei să știți și anii? Da, toți cei care vin aici la cercetare Trebuie să-și spună ani, Uite, nu vezi? Așa, hai, spune spunem Câți ani ai? Eu nu mi-ascund vârsta 17 împliniți 17 Jură că ai spus adevărul Pentru ce? Jură că tot ce ai spus în timpul cercetării e adevărat Da, domnule, jur că am spus adevărul Cercetarea din s-a terminat Ați fost aflet? Nu, nu, încă Mai stai un pic, nu o faci, te rog spune cum stai cu drăguții? Oh, eu n-am drăguții Nu minți? Trebuie să jur? Nu, nu, acum nu trebuie să jur Dar nu-i frumos să-ți minciuni Câți ai? Nimeni nu mă vrea să sărac Ai vrea să-ți fac eu rost de zestre? Cum să nu-l spri sigur că da? Dacă ai avea zestre, te-ai măritat? Ba bine că nu e sigur că da Și n-ai pus ochii pe cineva? E, pe cine vreți să pun? N-ai pe nimeni să-ți placă? nu <gri> rușine să vorbesc Nu-ți fie rușine, aici suntem singuri Vorbește în voie Petita nane, de s-ar putea, l-aș de bărbat Dar nu cumva îl place, Lucita. Da. Dacă a lăsat-o, o să poate că vrea Și cât de mare o să fie zestră? 50 de ducati O, ce bine! O să-mi dă meu, al cinzecea am o pus deoparte Nu cred că aluceta să-i fi dat atâția Vrei să vorbesc eu cu titanane? N-ar fi rău Unde-l pot găsi? S-a ascuns Unde? Vă spun la ureche să nu ne audă nimeni da. Stai, putin, <gri> Am înțeles trimite după el O să vorbești și lasă pe mine eu tot Și acum du-te Dute să nu ne ia să vorbe Ah, lutriții mei drag și binecuvântat Să vină orseta Cum aflu ceva, vreau să-ți spun Vă mulțumesc Biner ar fi să-i pot eu arăta lucidi! bine ar fi Oei, Cheica, Mult ai mai stat, ce-i te-a întrebat? O sărioară, dacă ai ști ce frumoasă cercetare, o să-ți povestesc tot, tot, tot o să-ți <gură> Bine, o pace, șezi Da, domnule oh, Asta e mai îndrăzneață cum te cheamă? Orseta Schiantiani. Zisă și. Cum adică zisă? N-ai poreclă? Ce poreclă vreți am? Nu-ți se spune gălușca. Oh, drept să vă spun, ustrisme, dacă n știu unde sunt, v-aș la un pic peruca. Ce? Vorbește cuvincios. Ce aia, gălușca? Domnul, domnul, nu te aprinde oh. că aici nu e loc pentru ei fose. Răspundem. Știi de ce te-am chemat? Nu, domnule. Nici nu ți-i închipui. Nu, domnule. Nu știi nimic de Niscay-gălcev? Știu și nu știu. Na, atunci, de spunem ce știi. Întrebați-mă că eu răspund asta e una din are care îi face pe judecător să-și ia Îl cunoști pe Tofolo Zavata? Nu, domnule. Tofolo Poponete. Da, domnule. Știi pe unul care a vrut să-l bată? Nu pot ghici gândurile oamenilor. Ce până! Ai văzut pe cineva cu arme împotriva lui? Da, domnule. Cine a fost? Nu mi-aduc aminte. Dacă ți-i spun pe nume, îți amintești? Dacă îi vei spune pe nume, o să vă răspund. Veste Marta, vrea să mă ține aici până diseară Titana Nevin jos a fost? Da, domnule. Și până Tonico Șarca a fost? Da, domnule. A fost și bebei cască? Da, domnule. Mulțumesc, doamnă Gălușca. Oh, ia spuneți. Dumneavoastră n-aveți nicio poreclă? Hăideți, -te, te cam întreșit cu gluma, neada. O să vă pun eu atunci. Domnul Oxitor părlitul. Ce? Hmm. Tafă la popor ne-a aruncat și el cu pietre. Da, domnule, a aruncat. Păcat că nu-l captuteu de Locțiitor. Ce spui? Nimic. Cu mine. Nu e voie nici să vorbesc? Din ce s-a iscat, gâlceava? De unde să știu eu? Uh, M-am săturat! Câți ani ai? Ah, cerule, și ani vrei să-i știți? Da, și ani Și trebuie să-i scrieți? Da, trebuie să-i scriu. Bine? Scrieți. 17. Jură că ai spus adevărul? Ah, pe jurate am 20. Nu ți-am spus să jur pe ani, că voi femeile nu puteți jura pe așa ceva. Îți spun să juri că tot ce ai spus în timpul cercetării e adevărat. Da, domnule, jur că e adevărat. Hai, am terminat și cu dumneata, poți să pleci. Stii și Cine ești? Fortunato Icchio. Vorbește respicați, te înțeleg. Ești jupân, Fortunato Cavicchio. Icchio. Știi de ce te-am chemat? Da, domnule. De i drumul atunci. De ce ai venit? Am venit? Pe că așa mi-a spus potărelul. Bravo, știi că-mi place. Sunt și eu că ai venit pentru că ți-a spus porterelul. Nu știi nimic de o gâlceavă? Da, dom'ule spune cum a fost Trebuie să știți că eu de-abia am venit după tatană Și a venit și neasteme, și cumata Oseta și cumata eca. Eca? Eka Dacă nu vorbești explicat, nu înțeleg nimic Da, dom'ule Mai gândi pe stadă cu neastămea Cu cumata Oseta și cumata eca. Cheica L-a pe jupă, oni l-am pe epe, l-am pe itane vă oh Ooooo! To' vă, popoete, cu piata, Poți să pe Pumalu, ars, a vit cu paloșu, oh Când a văut, ajutăoo, ajutăoo, ajutăoo, Îi ajută! tare, a pus băa pe păuși și a eii, aaa, eii, aaa, eii, aaa, Eu, iar când a văut, ajutăoo, ajută! ajută! ajută! a venit și cu bata și, de astea și toate să-ți să Ați priceput? Nici o iotă. Eu vorbesc ca la Yogia Tisime. de unde sunteți, Tisime? și sunt venețian, dar n-am înțeles o babă. Aha. cum să une. Ce? Cum să spun. Tu te naibi. Tu te naibi. Tu te naibi. Tisimme. Papagal te pic. Papagal galagal. Dacă fi vorba de un proces urgent, haș nebunii cu ăștia. Tisime, domnul Occio. Să te ia dracu. Tisime. Da, da, vă rungăm. Fă le vânt femeilor de aici! Scoate-le afară! Să plece, să nu mai vorbindu-se de ele! da, da! Asta te scot din fine, vrând, nevrând! De ce mi-a afară? De, de ce vreți nu vreți să ne cercetați? Pentru că m-am săturat! Bine, bine, scumpule, știm tot! Le-ați ascultat pe celelalte și pe noi ne socotiți adunatura! Ați speriat Pe brânzulca ați ținut-o mai mult de un ceas! Ce, parcă găluși gălușca a stat mai puțin? Numai că noi o să mergem la cine trebuie și o să cerești să, să facă dreptate! Nu-mi nimic, voi! Ascultați! Ce-ați vrea să spuneți? Vreți să ne duceți de nas. Voi suntem sparte nu puteți sluji ca martor. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Neștiind ce avea plângerea făcută de Tofolo, Bebe iese din nascunzătoarea în care a stat toată ziua și se îndreaptă furios spre casă. Să mă dacă vor să mănățe. O să intru în pușcărie. Dar ascuns nu mai stau. Nu mă las până nu-i trag o palmă orseti, iar lui poponete să știu de bine că intru la galere. Vreau să-i tai o ureche. Poarta lor rezăvorită. A noastră la fel. Lucieta și cumnată mea s-ar fi dusă pun o vorbă bună pentru mine și pentru frate meu Toni. Astel alte s-ar fi dusă pun o vorbă bună pentru poponete. Nu știu, Aud lume! Nu știu. Parcă îi văd pe zbir cum îmi sar în spinare. Haide, haide, orseta, haide, checa. Hai cu felinarele să-i căutăm. Unde or fi? Unde or fi? Bebe! -be. Dragul meu, be -be. Dracul să te ia. Pe cine? Dracu să vă ia pe toate la un loc. Ah! Dar să te pe tine, Taci, ce te-am făcut? Bucură-te, o să intru în pușcărie, dar până să intru... Nu, nu-ți face griji, n-o să se întâmple. Jupândici, nu ne-a spus așa. Să ne vedem de treabă că lucrurile s-au aranjat cum e mai bine. Și apoi îl avem pe loctitor de partea noastră. Poți să știu măcar pe cine ești înfuriat? Pe tine! Pe mine! Da, pe tine! Ce te am făcut? Ce ai de împărțit cu poponete, pentru ce ai stat de vorbă cu el? Pentru ce a venit să te pândească? Eu! Tu! Ce-a spus? Cumata mea și sora mea mi-au spus! Mincinoasele! Mincinoasele! Vai, ce mincinoase? Poponeta a venit să vorbească cu checa. Pe urmă să s-a găsța. Și el-a cumpărat de copt. Da a lăsat totitana, pe Lucieta. A lăsat-o pe sora mea? Da. De ce? Pentru că s-a drăgostit cu poponeta. Cu ce se o devină pentru toate astea? Poponete n-a venit să vorbească cu tine? A stat cu Lucieta? Da. Tita n-a ne-a o uh -huh. Da, păcătosule, nu mă crezi. Nu crezi pe biata orseta care te iubește atât. Că atât am plâns pentru tine, mă sting de dorul tău. E? Păi atunci ce mi-au tot îndrugat cotovanele alea? Ca să scape, ele ne-au înfundat pe noi. Noi nu le am făcut nimic, ele nu ne pot suferi. nu numai să vin acasă, le arăt eu. Taci, taci că au venit. Tăcere, ce? N-am spus nimic. Ce-i? Ce ce Ce aici? Ce mi a spus voi? Ascultă, Filoncoa! Ce-ați mai nescoatit? Aici, imediat! Ideea ferici! Ești ce, ce s-a întâmplat? Fugi! Ascultă-te! Păi de ce mi-au spus că nu e nimic? Oh, nu te încrede! Vor să te omoare! Acum venim de la cancelarie și nici n-au vrut să ne asculte. Ele le-au ascultat și pe noi ne-au dat afară. O să te-a mai mult în ceas cu loc țintorul? O să te bag în temniță? O să facă proces! Cum? Va să zic așa se omoară oamenii. Ce s-a întâmplat? Vă țineți aici ca să cadem în cursă. Și a spus eu, i-am spus Uuuh. eu, i-am spus eu. Și știm tot, tot! Fugi! Ascunde-te! Mă duc! Dar ai să-mi plătești! Da, da, da. Bărbați! Ce, ce, ce fugi! Să nu te găsească! ceți? Nu vă fie frică! A fugit prin la mine și mi-a spus că a vorbit cu domnul cancelar, că lucrurile s-au aranjat și că putem umbla în voie. M-a auzit? V-am spus. Ei, cine e mincinos? Cine vrea să vă omoare? Iar băgați Zizanie! Iar umblați cu cocil! Uite-l pe ascultați, jupun Nu-i așa că lucrurile s-au limpezit bun Vicență? Nu s-a limpezit nimic! Ei, cum nimic? Nu-i chip ca măgarul ăla încăpățânat de poponete să se împace și fără împăcare nu-i nimic de făcut! O, Ai auzit? Nu v-am spus eu? Să nu credeți nimic? Nu s-a făcut nimic! Să nu vă arătați asta afară! Ascundeți-vă imediat! Fugi! Uite-l pe Titanane! Ce faci pe aici, Titanane? Fac ce vreau, aia fac. Încă nu i-a trecut. Nu-ți e frică de zbiri? Nu-mi e frică de nimic. Și până, Vicențo. Am fost la locțiitor. M-a chemat la el și mi-a spus să umblu slobod și să n-am teamă de nimic. Da, da, da. Aaa, mai zici ceva dacă poți. Nu-ți-am spus că locțiitorul e de partea noastră? Nu, mai e Rupând toni în conșarcă, pe gurecască și titanane vă în jos, veniți imediat cu mine la domnul Cancelan. Vai o, de o, mine! O, o, o. Vor să ne omoare? unde e temeiul vorbelor voastre? Cum de vă puteți încrede în gură spartă la deloc țitor? Cine mă dorește? <gânt> o, e, lustrisime. Aia de acolo, lustrisime, eu nu știu nimic. Ce vreți cu bărbații noștri, ce vreți să faceți cu ei? Nimic. Să vină cu mine, să nu le fie teamă de nimic. A, își pun vicență! Lu Te rog, du te și caute-l pe Poponete. fă orice, să-l aduci pe de la mine. Să-i spui, că dacă nu vrea să vină de bunăvoie, îl voi aduce cu forța. Dar domnule, eu sunt gata când e vorba să fac cum bine, mă duc imediat. Pepe! Jupântoni, da. veniți cu mine, am să vă spun ceva Iată-mă scumetre, cu dumneata mă duc și în lună Oe, eu nu-l slăbesc din ochi pe loc Orseta, la bună vedere Mai ești păra? Aș, de unde mi-a trecut? O să stăm pe urmă de vorbă Spuneți, lustrisime, i-ați vorbit? Da, china, am vorbit Și ce-a spus? Drept să spun, mi-a spus nici da, nici ba se mi se pare că cei 200 de educați îi surind. Vă rog, lui Stres. Lasă pe mine, aranjez eu totul. Titanane, hai să mergem. Iată-mă. Nimic, stăpâne? Nici măcar o bucățică de la revedere? Asta-i bună creștere? Stăpână? Salut-o pe Chechina. Fetiță dragă, oh. la bună vedere! Îmi place că Lucieta crapă de recaz. Îmi place Vreau să mă răzbun. Ai auzit, ce a spus? Fetița dragă, i-a spus? Nu mai bate câmpi. Uh, uh, și dumneai ei Mergi sănătos, titanane, să sănătos, titanane Cei, domniceară, mânghini? Spune-i să se uite la ea să vadă cât e de frumoasă. Oh, Despre mine nu se prea poate vorbi. Că eu la fapte urâte nu mă price. Hei, nu! Taci, Luceta, nu te prinde! Nu știi cine sunt dumnealor? Hei, cine suntem? Ce vrei să spui? La Sovarseta, cine are cap, îi folosește. Nu, prietene, aptea Sibila! Oh. Fetele cu camaroc le lasă în pace pe cele logodite, nu caută să le fure drăguții. Oh, ce te-am furat? Hitana, nelogovicul meu! Hitana ne-a părăsit! Nu e adevărat! Taci, taci, pas cu o palavra joică! Ta să taci! muiere sucită ce ești. Scuza oh, desfrânată! Taci! Oh. Tu-s o frumoasă copiliță Mai frumoasă decât sorta asta, să o știi Nu ești nici cu degetul meu cel mic, așa să ști Soraca, le spui vorbești? A, varde de vedeți în coasă, vă scarmă eu Pe cine să scarmă în Pe sângele de ea, de seamă că te jupoar Pentru a pune -i capăt gălcevilor din Chiogea, judecătorul Isidoro cheamă pe împricinați acasă la el. Hai, titanane, vină-o ce nu-ți fie teamă de nimic. Aici nu suntem nici la Palat, nici la Cancelarie. Putem sta de vorbă liniștiți. Voia dumneavoastră, domnule Loczitor, dar unde sunt ceilalți? Jupân Vicențiu s-a dus să-l caute pe Poponete și o să vină cu el aici. Pe jupântonii l-am trimis la Cancelarie să-l cheme pe servitorul meu. Vreau să pecetuim această împăcare cu două, trei sticluțe. Bebe s-a dus o cheme pe mătușa libera și pe jupân Fortunato. Și dacă Poponete nu vrea să vină? E nimic, o să-l aduc aici cu forța. Ei, acuma, are cât suntem singuri, te rog, răspunde la ce te-a mai întrebat. Îți place chechina? O vrei? Ca să vă spun adevărul ilustrisime, nu-mi prea place și nu-mi trebuie Dar parcă nu așa mi-ai spus azi de dimineață A, Dar ce am spus? Mi-ai spus, nu știu, sunt pe jumătate legat M-ai mm. întrebat ce zestre are mm. Eu ți-am explicat care peste 200 de ducați. Mm. Mi s-a părut că zestrea place Mi s-a părut că și fata îți place Acum de ce mă umbli cu... E ilustrisime, eu nu umblu cu nimic ilustrisime Trebuie să știți că Lucieta Mi-e dragă de 2 ani Și am făcut tot ce am făcut din dragoste, din gelozie Și am lăsat-o Dar pe Lucieta o iubesc la mânii omul nu-și dă seama ce spune. Azi dimineața aș fi și fi omorât-o și nu mai departe. Adineauri, era să-i dau cu ceva în cap. Dar când mă gândesc, pe cinstea mea ilustrisime, nu o pot părăsi. O iubesc. I-am înfruntat, Am părăsit-o. Dar mi se strânge inima. Bravo, frumos ai mai întors Și eu care am poftit aici pe mătușa libera și pe jucăm Fortunato să le vorbesc de târgul nostru și să o cer pe checa pentru ta. Mulțumesc, ilustrisime. E, atunci, nu vrei. Mulțumesc de bunătate. Mă rog, da sau ba? Fără supărare, ba, ilustrisime. Știi ce? du-te și te sprânzurile, că eu m-am săturat. Cum vorbiți, ilustrisime? Sunt un om sărac, sunt un biet pescar, dar sunt om de omenie, ilustrisime. Îmi pare foarte rău, pentru că m-aș și bucurat mult, știi, să văd măritată de fata asta. Ilustrisime, prea iubit, vă rog să nu vă supărați. Aș vrea să vă spun două vorbe. Spunem, de rog. Ilustrisime, vă rog să nu vă supărați. Să <laughs> nu să mă Spune ce vrei să spui. Vorbesc cu tot respectul. Mă închin la tot ce spune domnul Loxitor. Mm, dar dacă ar fi să mă însor, n-aș vrea ca un ilustrisim să se îngrijească atâta de femeia mea. Oh, drăguțul de nani, dar mă faci să râde. De ce crezi ta că mă interesez de fata asta? Mai știți ce poate pica? Pentru faptă bună, firește, ce poate pica? Oh, sunt un om cinstit, nu sunt în stare să așa ceva. <coughs> Am sosit ilustrisime cu chiu cu vai L-am făcut să vină. Unde e? e aici. Să-l chem. Cheamă-l aici. Da. Tofolo! Tofolo! Iată-mă și pune! Vino cu acele Tofolo! Ilustrisime. Stai jos! Da, ilustrisime. Spune, de ce nu vrei să te împaci cu oamenii ăștia cu care te-ai sfădit azi dimineața? Pentru că, ilustrisime vreau să mă omoare. Din moment ce ești cer pace, înseamnă că nu vor să te omoare. Oștia sunt niște actilvari ilustrisime. Da, ule, Da, Ia tot vorbește cu vincios. Altfel te bag la răcoare. Cum porunci, ilustrisime? Să știi că pentru pietrele pe care le-ai sfădit, meriți și tu să fii judecat. Iar pentru șmecheria cu care ai venit să părăști, o să fie o să pătești cheltuielile de judecată. Sunt om sărac, ilustrisime. N-am bani. Ola, omorâți-mă, omorâți-mă, omorâți-mă! Asta pare un prostă act, ascunde în fundul sufletului o și retenie, soră cu diavolul. Da, da, da, da, Ei, faceți pace și gata, nu vreau să-mi spun. Vreau mi stiu primește. Bine, bine, o să te liniștesc, titanane. Îți dai cuvântul că nu-l mai Dau, Ei, numai să Dau, Da, Nu mai să-i și el pace lucietei și să nu mai roiască pe lângă ea atâta. Nici nu mă gândesc, de la lucieta și N -n... nu mă învârte acolo pentru ea. Dar pentru cine te învârte pe acolo, tot acolo? ilustriți sunt eu om de însurat. ea spune, pe cine ai tu acolo? Ilustrisime. Orseta. Aș, Checa poate. Ați ghicit, Ilustrisime. Checa-i fata mea, Ilustrisime. Ești un mincinos. Ah. De ce mincinos? Pentru că mi-au spus Checa, mătușa libera și Orseta, că te-ai așezat lângă Lucieta și că e ai cumpărat dovle Ola, a făcut un în ciuda. Dă. În ciuda cui? Da-mă-l, da mă da mă da o cu acea tofălă. Ilustrisime. Ești să Ție dragă, Checa? Mie da, Ilustrisime. De când eram mic... Ai vrea să o iei de nevastă? Al naibii să fiu Ilustrisime de n-aș lua-o. Dar ea te-a luat pe tine? E, ia, stai acum, de ce să nu mai ia? Mi-a și spus niște vorbe Ilustrisime. Ce, ce? Da. Mi-a <laughs> da, da, spus că da. Da. Da, nu pot să vă spun ce mi-a spus Ilustrisime. Soră s-a... M-a Dar cum îmi fac lundre pe Vigo, o la, o să pot ține Ilustrisime. De fapt, e foarte potrivit pentru Chechină. A venit servitorul nostru, Bun. E, cum e jupul, Vicenciu? Bine, bine, bine, bine. Au ieșit la iveală niște lucruri. Foarte. O să meargă tane. <gri> Zi, facem nunta. Cum să-l nu ilustrisim? Ola, Tofolo. Cu cine? Cu chechina? Atunci, frate, meu, Pepe, să-i pe o orseta. Foarte bine. tita nane, va lua pe lucie. Dacă o da pe brazdă, poate cu ea. Ei, gata, gata, nu mai încap mofturi, copii. Facem nunțile astea neapărat. Mă îngrijesc eu de cele trebuie Cinem împreună și tragem o petresere cu chiote și veselie. <rînță> ola, jupântorii, să ne veselim, să ne veselim, să, ne veselim să ne veselim, lustrisime, să ne veselim. Hai, să ne veseli, și dumneata. Da, și-n vesel, și-n vesel. Hai, hai, de, hai, să hai, <rînță> hai, hai, <rînță> hai. Hai, nu mă dau un <rînță> Hai Haide, împăcați-vă odată. Pace! Pace, Topolul. <rînță> Tintanane, prietene. Prietene. Ola, ola, pe Vicențu. Da, prieteni, să fim prieteni cu toții! Prieteni! Pace! Pace! Prate, nici nu vă pot spune, vai, ce hermă ce zarvă! Ce s Au țipat, s-au bătut, s-au scărmanat în toate legile! Cum nate mea Lucieta, am tu libera, checa, Orseta. M-am dus acolo unde m-a trimis domnul loccitoare n-au vrut să mă primească. Orseta mi-a trântit ușa nas. Lucieta spune că nu te mai vrea. pe toate că se o și mi-e teamă că iar o să se încaje. pe sângele Dianei. Va să zic așa? Sânge de Dion! Vă duc să-mi apăr ia nefa Iar harte, iar plata aia! Oh, Dios, o lasă face pe checa! ta ta ta ta Nu mă pierdeți cu fire! O oare, fi al Dracului să vă fie! Lustris! Dar, încercările judecătorului Isidoro de a ajunge scopul? Sunt zădărnicite de gâlcevile care se țin lanț. Cei domnișoară? nu-ți mai trebuie frate, meu? Nici nu ieși de nasul lui. Nimic mai ușor decât să găsesc pe altcineva. Pe cine să găsești? Pe mutu. Încă un pic și vorbești în poezie. Lasă că știe tot turgul că ești fără perdea Da, dacă aș fi ca tine. Ține-ți e o fată cu minte. Uh, dacă ai fi cum spui, ai vorbi mai altfel. U, uh, cară te miroși nosițo, omul să ți-ai catrafusele de pe aici. Cine? Tu. ia ca uite, Ura, o să te ia de nerolosie. Ce papaga? Cine crezi că vorbești? Eu o să mă mării de bună seamă, dar tu nimeni nu o să te vrea. Halal, bricovseală, pe nefericitoala care te am înrădit, ar fi stat la saramură. Titanane, titanană, uh, ai văzut uh. nute, mai vrei ai văzut? Nu. Nu-mi pasă, chiar dacă m-ar vrea el, nu-l mai vreau eu Sacri struguri, a? Da, da, o să-ți însoare cu de vorbește mai frumos Mie mai să vreau, nu-mi lipsez drăguții Las știu eu că ai pe unul sus care te ocrotește Taci că o să te căiești Ai de frică O să tremure și fiera în tine Cum îi vedea ceafa, desmățat Mă duc că mi-e scârbă Mai bine, altfel praf te făceam Călușcă sparte Ploșniță Cătite ai, ce bujor frumos! Ai, ce băbă cel de trândă! Mă rog, cum? să așa una pe alta! Și tu, să nu mai calci la mine în casă, că nu te mai primesc! Să nu te mai prind, că dai tercoale pe aici! Tocmai da o să vin! Lui Poponete doare am promis, dar pe tine te învăț o minte! Mă doar în cot! Ha! La mine pe tartană, să nu mai vii! Peste scaut aljupân, eu îmi caut altul. Pe carapacea de broască, stoasă, cineva tot o să-mi o plătească! Titanane! Titanane! Titanane! Cum e? Sabia, scoatem sabia! Isprăvește, nebunule, nu te pripi! Vreau să fiu spânzurat! Dar mai întâi pe sânul Dianei, jupoi pe câțiva! Sabia! Foarte-mi Sabia! Iustrisime, <gătări> Iustrisime <gătări> am ajuns, Aici! <gătări> <Ce>? Ajută-o! <gătări> să mă bat. <gătări> Uite-l, Titanane, ilustrisime! nu e adevărat! Titanane, pleacă de aici numai decât! Nu cu el, are de împărțit, cu bebe și cu jupântoni! Titanane, pleacă de aici, îți spun! Hai să mergem, ai mai bine să asculți! Nu vreau! Hai să mergem, hai să mergem! Ascultă de mine, eu sunt om de omenie, să nu te îndoiști de mine. Du-te, Titanana, du-te cu jepâna, Vicenzo. Ai răbdare și așteaptă. S-ar putea să ai o mare bucurie, după pofta inimii dumitale. Mă las în voia dumneavoastră, ilustrisime. Sunt om sărac, dar sunt om cum se cade, domnule loxitor. Voia dumneavoastră, domnule loxitor, ilustrisime. Ilustrisime. Oh, știu ce le-ar trebui astăra acasă să liniștească, o coadă de mătură le-ar trebui. Da, dar aș pierde petrecerea. Toffolo, vin la un Sunt aici, Ilustrisime? Atunci ești hotărât. Vorbim cu Chechina să vedem dacă putem încheia însurătoarea. Cum să lui, Ilustrisime? U, dar trebuie să vorbim mai întâi cu... Sorul sa libera și cucumnatul său, jupân Fortunato. Vor fi acasă? Nu știu, Ilustrisime. Vreți să-i chem? Nu, no, mai bine intrăm înăuntru. Eu în casă nu pot intra, Ilustrisime. de ce? În Chiorgia, un băiat nu poate intra unde sunt fete de măritat. Dar știu că vă toată ziua. Pe, pe uliță, Ilustrisime. Pe urmă trimitem pe cineva să le ceară și după ce le-a cerut, putem intra și noi. Ei bine, hai, cheamă-i afară. Tu. Am înțeles, Ilustrisime. Jupân Fortunato. Ma tu ce-ai libera? mai tare ca e surda! Va tu ce-ai Ei, cei? Ce dracuți-peșa ce vrei? Dracu a făsit-o, a făsit de ce, ce, nu mai ești surdă? Nu mai sunt lustrisime, mi-a trecut A fost o răceală, mi-a trecut cât ai bate de pate repede ți-a mai trecut Mi se pare că ieri e surdă ca să e, nu... Tisime, dolocțiol pare foarte bine că e aici și domnul Brotăcel pac, pac, pac, pac, pac. Am venit să vă întreb dacă vreți să mă pe Chechina Cum să nu lustrisime, aș da-o bucuros Iotisime, au văduit. O de uați. Alți 50 -i avem bani gheață. 50 educați, de ducați, îi dau și eu. O, o fiți binecuvântat, lustrisime. Aveți pe cineva? Da, iată-l. Vă po place? Po, po, -po, -po Caută pice cu aia. Eu nu fac nimic, nimic, nu fac nimic. De ce au venit să mă nu lustrisime? Nu vrei să ții tu nevastă cu o scândură de luntre, ai? Ola, îmi fac luntre mare. Îmi fac! Da, și unde ai să-ți duci nevasta dacă n-ai nici acoperiș nici casă? Dar, păi nu vrei să, să doamă de nu? Vă puteți ține și o de ducați și să-mi dați cele necesare traiului. E? Bravo, bravo, spune bine, e mai deștept decât aș fi crezut. Ia spuneți, ați putea să-l țineți în casă câtva timp? Până când Tot Tofana aia spune, în socoteala celor 100 de educați, cam câte vreme ai tu nevoie de ajutor? E, e, e, se nu știu, lustrisime, măcar șase, <laughs> șase ani, pe racu, pe șase racu, <laughs> ani, Vrei ce, să ce, scapi ce? ieftin șmechere? Spune-ți Hai pe un an, se poate? Tu ce zici, pune. Pune tu că tu ești tăpână. Eu mă îmbuiesc oricum, e, atunci chemați fata să-o întrebăm și pe ea. Checa! Chechina! Checa! Checa! iată mă ce doriți? Nu știi? Oi, am auzit tot. Ba voi, se pe se <laughs> tagă cu uiechea. Lustrisime, să vă întreb ceva. Spune Chechina. Cu titanane nu e nicio nădejde? Nu, mi-a spus un nu cât el de mare. Pui și la ureche. De ce? E îndrăgostit de Lucieta. Ah. Dar știi ce? îl dau pe tofol. -l -l Ia vreau. pe Tofolo, pataie! Ilustrisime! Ilustrisime! Checa, fii atentă cu mine! vrei, pe Ce zici, surioară? Ce zici, cumnate? Păi, tu ce zici? El vrei? Păi, de ce nu? O las scumpa și draga mea vrea! Ce fii Copii, lungă Copii, vorba lungă, omului. Dați-vă mâna și cununați-vă! Cum? ca să se mărite înaintea mea? Înaintea mea, care de trei ani stau cu zesprea pregătită și nu m-a măritat încă? Și asta, mezina, să se mărite înaintea surorii mai mari? Foarte bine, hmm. ai e deptate, ai e deptate! Ce-ți e ciudă? Mărită-te! Cine te oprește să te măriți? De bună seamă. mărită-te dacă vrei să te măiți, mărită-te! Ai avut un logodnic, de ce l-ai îndepărtat? De ce? Nu cumva era pe logodnicul? Bepe, lustrisime, logodnicu. Bepe! Lustrice. Stați Bepe. puțin, stați așa! Bepe, ca să Bepe! Iată-mă de ce te-ai certat cu orseta? Eu, lustrisime, ea m-a alungat, Ia m-a făcut să sângerez. Ei, vezi? Mm, nu știți cum e omul la manie? Spune vrute și nevrute. Ai văzut? Nu mai e supărată. Și mie îmi trece repede, lustrisime. <gătă> Ei, hai Hai da, duci, dacă nu vrei să o ia înainte, dă repede mâna lui Bepe. Ce zici, surioară? Pe mine mă întrebi, da? Hai, o orseta. Hai cu pa! N-sa cuticule! o e de nevastă pe asta care ne-au că! Oh. Din ce în ce mai bine? Nu mă scândări! Ola! Ola! Nu știu ce să fac, nu știu ce să spun. Vreau să mă însoc! Eu trebuie să mă mai întâi? Și cât timp sunt eu în casă să nu-a aduce alte comate. De ce l-am uitați, Bepe? Pinca titana, ne -a părăsit o Da-folo, da, vinolo aici! aici du te repede în piață! Sporti, la da. băce la bărbierie. Da. să vin da. aici numai decât, să la cu el pe da, eu l străsime! Repede! Am înțeles! Checa! Repede! Așteaptă-mă aici! Olea, Văd că Checa e logodită cu poponete, înseamnă că nu mai am de ce să fiu geloasă pe Tanane. Cred că s-ar cuveni, dragele mele, să faceți pace și să fiți iarăși prietene. Dacă n-au nimic cu mine, eu n-am nimic cu ele. Voi ce ziceți? Mie cum îmi vine, așa am trece. Eu când nu strasă de păr, nu scot o vorbă. Babu, babu, babu. Checa, ce spui? E, mi mie îmi place să mă înțeleg cu toată lumea. E atunci, împăcați-vă, să vă Eu vreau! Sunt gata! Ce? Vrei împăcare cu asta, cu deal deștea? Hop, și dumneavoastră oh. să ne strici tot chipul! Na. Mă mir! Ele m-au cărât tot timpul! Te rog, a te să-i o dată. Nu mă stânpăr, și acum mă doare mâna! Nu mă stânpăr! Ca că nu i am schilodit. Zăbăndor! Lustrisime! Te rog, bagă-i în cap nevesti italian. Am înțeles lustrisime! Am înțeles. Ia, ia vina un coacepu ascua! <laughs> Suflete, împacă-te. Nu. Împacă-te. Nu, nu mă împac. Împacă-te, împacă-te. Bine, m mă împac. Hai, văzut? Hai de Pasca, viata. Hai și voi fete. Ei, bravo, și să țină până s o rupe! Iată-ne lucrătii Ei, bravo, tine-l nici nu o, -o faci. A sosit momentul să-ți dovedesc prietenia mea și dumneavoastră să-mi arăț că ești om. L-am bătut și eu la cap, și cred că e pe drumul cel bun. de la că acolo o să facă tot ce cere ilustristi Lăsați supărările, fiți iarăși, prieteni cu toți și însoară-te cu șieta. Oh. Eu ilustristime. Nu iau nici dacă mă tăiați. E Asta e bun. Oh, să nu-l faci bucătele ca pe un ta. Dacă te mână gândul la checa, vai de tine! se mărită cu tofolo da Da, da, da, da. Și eu îi dau 100 de uați. Nici nu mă gândesc. Să se mărite cu cine vrea. Mă rog, vrea. și de ce nu vrei să mai știi nimic? Acum de Lucieta. De ce? Pentru că mi-a spus naiba să te iau. Așa mi-a mi spus Ia și domnil, cum i-ai spus? E gata, cine vrea bine, cine nu se să fie sănătos. În schimb, voi ăștia și china, dați vă mâna repede. Tisime! Ba nu, domnișoare, eu trebuie să mă mării în tot. Babe, fidește, ce aștepți? Oaie, eu mă las rugat. Nu, domnișorule, dacă nu mă mării eu, nici tu nu te întorci. nu trebuie să ce, ce? Dulceți vă dracului cu tot ce eu m-am săturat. Tisime! Și numai din pricina duitare are de suferit toată lumea. Lușrisime, prea mă ocarës peste măsură. Din pricina mea nu vreau să suferi nimeni, dacă să să fiu numai eu nenorocită. Nu mă vrea titanane? Nu-i nimic. Dar ce i-am făcut? Dacă i-am spus ceva, el mi-a spus altele și mai rele. Dar eu îl iubesc. Și ieri. Și dacă el nu mă iartă, e semn că nu mă iubești. Ce? Ce? Plânge! Plânge titanane! Ai de titanane! Ce fel de inimă ai? Tu nu vezi că plânge de moaie și pietrele. Ai! Dragi, dacă nu mi-ar fi rușine Hai, hai, hai, hai pânge, pânge, o. Ce ai? Hai? Nimic e, Hai, nu-ți pierde firă. Ce vrei? În ce e smiorcă ea la asta? Căi Vrei să mă lași? O să mă mai necăjești? Nu ți drag? Da <cups> <chef> <grijină> Jupând Toni, bătușe da. Pascua, Pasqua, ilustrisime, cu voia dumneavoastră, dăm mâna. Ține-o. Tu ești femeia mea. Hai, Bebe, e rândul tare. Al meu? Ia-te, uite ce repede merge. Jupând <grijină> Fortunato, bătușe libera, ilustrisime, cu voia dumneavoastră, bărbațile voastre. Domnul, da, da. cine-i la rând? Eu, un de frunte. La, la, la. Jupân Fortunato, Mătușe Libera, Ilustrisime, cu voia dumneavoastră. A ieșit destra? Sunt om de cuvânt! Iată-o! Iată-mă și eu! Nevastă! Trăiască! Trăiască în veseie și bejuri. Neastă, parcă simt și eu un fel de... Urmiare! Brată celule! Brată celule! Ei, ai fiți vesel! V-am pregătit tot felul de bunătăți! Am adus și lăutari să mergem, să petrecem, să cântăm, să dansăm! Ai, să dansăm, Aida! Să dansăm și să petrecem? și suntem miri și mirese. Dar înainte ilustrisime, vreau să vă spun două vorbe. Vă sunt îndatorată pentru tot ce ați făcut pentru mine Și pentru fetele celelalte Dar mi-ar părea rău Dacă dumneavoastră, străin de locurile noastre Ne-ați vorbit de rău Când veți pleca de aici Și ne-ați scoate faima că femeile din Chiorgia viitoare. Nu, căci ce ați văzut și ați auzit Nu a fost decât o întâmplare Suntem femei cum se cade Și vretnice de cinste Numai că suntem ne Vrem să dansăm, să petrecem și să țopăim Și mai vrem, ca toată lumea să poată striga, proiască femeile din Chiogea! Oh! Ați ascultat Gâlcevile din Chiogia”, Adaptare radiofonică După comedia lui Carlo Goldoni Traducere de Florian Potra A interpretat Colectivul artistic Al Teatrului Național Craiova Înregistrarea a fost realizată În studioul regional Craiova Distribuția a fost următoare Jupân Toni Virgil Bădescu Mătușa Pascua Margot Boteanu Păcuraru, artistă emerită. merită Lucieta Silvia Popovici Titanane Mircea Bohoreanu Bp, Amza Pelea Jupin Fortunato Constantin Rauțchi Mătușa Libera Matlen Nedeianu Orseta Ioana Bulcă Diaconescu Checa Sanda Toma Jupin Vicenzo Aristide Teică, Tofolo, demrucăreanu, Isidoro, locțitor al judecătorului, Richard Rank, portarelul Emil Bozdogescu, Canochia, Areta Frunză, Crainicul, Ion Lucian, Regia muzicală, Sanda Bobescu și Paul Urmuzescu, Regia de studio, Ion Nanu și Ion Prodan. Regia artistică, Dinu Cernescu și Paul Stratilat.